Yeah! taldea Zuzara egunkaria euskaldun izaiteko behar zaitut ere lema hemen azpi maggatuz hottsaarren hogeia bihar hegamezala duela hamabost zuurte Euskaldunon egunkaria itxi zuten osteguna izan zen Guardia Zibilaren operazioa hemen eta hamar pertsona txilotu zituzten bi egun berantago Donostian manifestazio jenetsu bat izan zen biaramunen jadanik egunero ere atera zuten, hotxailaren hogeita bostean, guardia zibilaren esku, bostegun inkomunikatua egon ondotik, torre aldai, huria, oleaga, hausmendi, ta alegria, baldintzaregabe presondegiratu zituen, epaileak otamendi, gomila, laskano eta goia, aske utzi zituen, bermea, ordeindu ondotik, egunkariaren kontrako operazioa baino gehiago izan zen egun hartakoa, euskal erritaren babesari esker ere, lau bete berantago, eka Gainaren hogeita batean berria sortu zen Euskarazko egunkari nazional berria. Gurekin dugu berriako zuzendaria Marcello Otamendi, arra txalde hona. Arra bai. aipatu bezala, atxilotuen artean izan zinen, zu ere dula ama urte. Euskaldunon egunkariaren zuzendaria uh, zinen garaian, torturak jasan zenitu zuten ere garaian. Ama bost urte berantago nola doa gara jartan idekizen zauria. Bueno, zauria itxegabe dago, nez eta zegoen eunero horretan e, jarakuten, ez dugulako izan nahi Euskaldo Narunkaren itxirearen biktima profesionalak, baina zauria zabalizaitzen dutatzei txiko. txiko, kalte hon diain zigutelako guri personalki, gure inguruko guztiai, gure langilei, e, Euskarazko komunikabei euskerari espresioa eskatesu nari, bueno, kalte gizasku bidei ero, gero torturan, eta gero gure lankide batzuk, kartzalen erukita, ineki huria urteterdi, xaberolea da zortzeilea eta Juan Mari Torrelea, eta bat, txemolmen bidiotuak. Bueno, zauri hoieko rendik itxik gabe dolde, bai plano personaldean eta zaurazki ez dira itxiko, eta gero baitare, e, bueno, ez, ez dagoaren partetik, Espainiak usta honen partetik, inorgizu rekonozitu, uragaizki... Unikan, eta zutela inbiar eta eta torturak hankerrak e, izan zirela eta eta eskodiko ditzateko. Duk ez dugu espero zerretartzea Espainiako Estatutik, baina nabako goratzen. E, Erreparazio doitzen den hori eta justizia gura etzela ingureka son. Hori da, 2000 eta Amarrián Absolbitoak izan zinezten, Espainiako Estatuaren aldetik ez duzue kalte hor edo barkamen eskaerari jaso? Ez ezugu jaso eta ez duugu espero jasotzea eta azpaldi utzi denon eskatziari e, Alperikako lana zelako horreiz duana naiko gogoratu berhar du unik geratuutakoa eta ez segitu behardu unik e, ba garzilaren da bai Espainiako juzkitzaren jarreraarrisa edo edo harttzea ez zute lado egin eta ez zuutela egin behar herria honetan gaza asko bertatu dira gertatu gartztenak eta hunkariaren itxiera eta horre ondorioz barriotako artiitzatzenen. Nola oroitzen zirazu, eh, atxilotze egun hortaz, zer duzu gogoan? Bueno, gogoan dut, eh, desberan emanuela itzaldi batean azpeitean, eta itzalditik atera baino lehenago, kalera jetsi baino lehenago, esan ziaten erriko plazan bazo dela bizpailu persoena zauten ez zituzenak, eh, ba, kapela bat jarrita, eta gero botxalia zen, beraz lepok, lepokoak edaltzata, kultuan bezala. Eta jatxe nintzen, ala, isan zen, ala, nikusen ditun, da gero Juanilien Basordia kartzeratak gure atzeteket horretziren, gero nik jartunen autogat agosabak bateko eta agosatik azpeitira bitarteko errepidean, ba, autogat jarretzen aurreti, bezatatzen, autogat e, zelatzen, zibilak zelatzen autoak, baina, pardon, gauratzen da zegozen. Pa, izan ez jantzita, kale ez jantzita. Eta, bueno, ba, alakos autosanguitz bat intziaten e, nore txea bitarten, Ni artean ez den daunen mikatxin gero etxean zautu nintzen, eta hafaldu nuen, doa hartu nuen, eta gotzeko hartu batean ematzuten kolpe bat etxeko artean nintzen kontra, izan zuten gazteleraz e, ireki, gure zila. Eta urduan ba, bueno, irekin nuen, etxean zartu ziren, talitza mar bat agoratzil, etxean egon ziren bostor guen Erregistratzen, gero beste gero lantegi dakarren nuntuetan, lantegien hemen eskaldun daunkariaren eguritzan, gaur berriaren eguritzan, beste boste jortu pasazetzen, biatzen hau. Nahire bulego aguiti bera da mediatzut zuta. Gero Madridan eman induten bestea bostu ordu, zeta gero kinututa Madridan bostegun e, atxiletuta eta inkomunikatuta. Eta torturak jatsan arazizkiaten aurreuko iru egunetan. Bosgarren nabukatutako netaliaren aurreara eman induten, eta eta zuen akizuen ba, kartza lazartzea, baina zai eztu netzakela kartza lazartzea 8.000.000 euro ordein duzkero, bere zenidek eta zenidek beratela ordein duzuten eta zuten sortu berrebera izan bala eta atxilotu batzukren epatu ditu denak, eta zukren epatu ditu dituzuran zara. Oartzen zinen momentuan geertatzen zenaz? Eh, ez, ez, bueno, bai, bai, azpektian izan dudan bezala, segikan eskanean ez es duen pensatu sekulan atxilotuko nindutenik, ariagutxe gorendik eunkari itxeko zutenik, eh, orduan bat zuden telefonu muy korrakta, nik ez duen, Autotik ez duen ditu, telefonunik horretik, etxea atorren txenearen ez duen ditu, nipetxatunen, bueno, biara munean lankidea izango diet. Bona, bueno, abokatuari, jakin aratzeko dia zer galtatut zaidan, aloia zerika izan ditu dela, eta lankidea galdetuko ditu eta berbezkein jorentzegik aibiliot erdien, oizen ere nire azmoz. Eta, eta nire esperien joan ez ere eunkaria istea, baina gero itxera atorretzen, eta gero Madridea E, nindera matenean, e, autoarekin ez duen pensatzen torturatuko nindutenik. bere garaian e, urte batzule nago, urtele nago miliarderatzen dalariten esortzian eginekoak atxildotu zituzten, eta arduan, ezituzten torturatuko, peixotu bora, hu ez torturatuko, kontutaren aututazen de garela, eta eta dauk eula presentzia publiko da, eta gazetari garela, ez bueno, gaituzte torturatuko prezatuan honik, momentortan. Baneukabako ban, lehen autik egin ekoen aurrek ari eta ariak izituzten e, torturatu. Errekinetan jendezko torturatu zuten gure horretik eta zerretxarret gure norene bai. Baina pentsatu nuen ere inozen zientzien. Bueno, ez gaituzte torturatu gukazetari agaraz. Baina bai torturatu gaituzte. Mm -hmm. Hori da azkenan uh, horiek entzunak ditugu, ezagutzen ditugu tortura asoak Euskal Herrian, eta hor zuri gertatzen uh, ari zaizula... Zaila da, oartzea? Deskoneksio hori bizitzen da ere? Bai, haiek ne dutena da zu e, bosta unez e, komunikatutatio, nizolatuta eotea. Eta nera bilatzen dutena da zu sentitza zure burua trapuz zarbatek izan. Eta etzarela inor eta eta bat zaudela jenezku. Hori da bilatzen dutena tratu humilagarri horrekin, bai presiosi ekologeko ekin, babetare tortura. Fizikokin hori da behiratzena, behiratzena, zu anulatzea, zu utza, utza bihurtzea. Atera zinelarik, atxiloaldi hortarik, elkarrizketa bat eman zinuen, prentzari eta esan zinuen, garaia da tortura gai seriotzat hartzea, ama urte berantago, gai seriotzat hartu hote dutea. Ez, eh, ni pensatu nuenbora, gure zalaketanen ondoren, zehore ezkentik horreak kontuko ja horrekin ibiliko dira torturatzuk ordo, baina konturatu nahiz ez dela, horrela eh, ta zeitzetela torturatzen hor, azkenean guarratzilak aintzen dudako, horrezet paliak, ez politiko horrezetan ariintzen ariintzen du guarratzilak. Eta orduan, eh, nere borondatu nere arikin hori zen nuenbora, hau izan da azkeneko torturak azu euskal herregen da gure zalaketanen balioa dezala euskal herretik tortura ez alatzeko, baina hau ala, izan gero ez dira kaso desenten eta batzuk oso publiko no seta una dena por putse rasoa etako bidiki ez eta covidik dena paste eta nekin dago iragarpen harreketzun ez funtzionatu utzen bete Eta berzuk sortzarrez zaitu zuten e, torturatzen justu e, bueno ala e, batez eta la eta la kolla eta eta zaldako, eta la kolla atzilok eta Eta 2008an arremakutziko zitula e, publikoina horretik erazkeneko urte eta nire atxiloteta gutxeago. Zaten horren gutxe, tortura gutxeago. Zaten zazken batean torturako upura atxilotako upura ergin ba? batera lututu da. Zaten bat eta atxiloteta gaiago hori dut da torturako gaiago hori matematika hori. Mm. Euskal gintzaren kontrako eraso asim, asumitua egin zuen azkenean e, Espainiak e, gara jartan? Ba, inoztot, biel buruz ditula operazio arrek, natalzen euskal dintxa zibila edo eh, kriminalizatzea, oso akusazio gorenbidez. Ez deza unaztug, eh, hau Espainiako gobernan orduan zuten euskal dintxa, euskal dintxa ofiziala, euskal dintxa instituzionala, oida, erakunde publikoak muntzatzen dutena, edukutazio eta jaur aretzak, eta gobernuak, jaurako gobernuak, eta eta eta hori paralelako erakunde entzutena, e, baina batipat, jaur eta bizkaia eta arabakonin eta euskal gintza, hori zen euskal gintza, gintza instituzionala, no euskal Zatako, erakunde pul dut euskal gintza, eta euskal gintza Zibilia, soziala, hori ginean, ba, ezkaren aldeko talde zibila, ez girenak erakundean menpekoa. Eta horiek kriminalitzatzeko saio bat egin izan zen, eta baita ere, euskal gintza saio bat, beldurra salteko jendeari, ordurako jai, baratxe plana abiatuta zegoen, eta altoterminazio eta konzeptu horiek ja, agenda politikan, politikoan, eta erdun uste eta behir dut zuten lagur eta zua jentari beldurra salteko eta salteko kontuz duzuen, zeh zaten duzuen, zeh alderrikatzen duzuen, duzuen, duzuen gu edo zerakauzaiteko presto dago eta noletuz eusen izten baina goduen guna bajo euskal kulturako begi, begi politietako batez, euskal duen eunkaria jena eskorentan zen azkenek urtorietan euskal kulturan gertatu zen gauzarek garrantzitzura, euskal asko eunkari eta euskal dut egin jaiatzen, mm. egin bide sozio bat egin bidetik eta Ez duteri, mezu hori emanan, zuten aldeatik kriminalizatuzko entziatara, bestaldetik, bestaldetik belura sartu jendari izan ezkontu zaitu inyosun politikan, mm. gu edo zer gauza egituko beste goda. Duela amabost urte, Ramezala, uh, biar, hotxailaren ogeia beteko da, amabost urte Euskaldunon egunkaria zela eta berria ere zauri hortatik, sortu zela, zer txikitzen du azkenean berriak uh, hortik, Bizipen oktari. Bueno, jendearen elkartasuna, jendearen elkartasuna esker jaiozen e, berria, eta oso eskertuta gaude e, de emandako laguntza guztiarekin, jendeak sinistutzen gure zelaketa, jendeari karagarri goorra irututzen johan, eta onartezina eskortzko unkarri bakarra iztea, eta gero bere zuzen txaritza zaldekoakak kriminalizatzen zuten ezela. Eta horrek sortutzen jendearen kan dit e, sekulako erantzuna, eta oso eskertuta gau de, eta bitien gara zortan jendearekin eman digun, Laguntza horregatibai erakunde publiko, kalder politiko, sindikatu eh, komunikabideak, Euskal Hintzako taldeak. Norbanako asko, ta asko mida, eta askomideak eta Norbanako asko laguntza izan genuen da, kariñoa izan genuen. Eta gelditzen dena da, gauzak goguak, gauzak kalsak iteko gauzak ondo, eta modu presional bat egiteko goguak azmoa, borundatea. Eta ez, ez gura bakurtzea, kanputik... Eh, beste gozatzuke zartza datorren jendaren e, aurrean, behar ditzen zehuna jendaren dutasuna, orduan bai gure lagilek, eta bai hartarrak asko erakutsi zuten dutasunaren laketa hori segal ditzen mm. Bihar, beraz ortsailaren hogeia izanki, ekitaldi bat eginen duzue Martinugalde Galde Kultur Pake, Parkean, egoer ditan ze ispiriturrekin egingo duzu beraz biharkoa? Bai, bai, bueno, biharkoa idea ba, hori bajen jabildu eta gogoratu orduan Gertatu gertatu zena, eta, bueno, bidea bat ez, bajetari izkarrake mangunzku e, e, urte hauetan guztietan e, e, baienkoa diatxizutaren, da gero berriarkin gurekin nondi dako. Eta, bueno, neki huri akartuko du hitza gero, emango dugu, e, reportaje bat, dokumental bat emango dugu, espreskin hortarako, anarik kantantoin modu, ta gero bukaeran, homari torraldaik, eunkariako, administratzen konseliuko presienteak, eta Beatriz Zabalondo, berriako administratzen konseliuko presientak, ingo dute idazki bat elkarren eraten hirakurriko dute, emateko e, unkaritik berriarako transizio eta zubieden berri emateko horren balerun zieteko. Eta egitaldi ek, lutza izango, lamurra izango da, baina, jendeazko ez periuduko eta jendearekin batera nahi dugu goburatu horbentzak hartatutzen da jendeareizkara eman, eman ziren laguntzen nahi. Memoria kolektiboa beraz ere Biharko ekitaldian ejan bezalamartxello otamendik gurekin ginuen bijan bost beteko baitira euskaldun egunkaria etxi zutela eta... Min handi bat, ere Euskal Gintzan sortu zutela. Martxelo, otamen diberriako zuzen dara gurekin, mile esker, gurekin egonik. Zon da zui, zan, eta eskerrak eh, parraldeko irratiei Euskal eh, Dumeukari ez zuterean eguten eh, zagu zeren gatik, tratan dut da tratara oso gertutik zentituz, zentitza gundetik. Mile esker zori, Martxelo, izan ongi. Zoi,